Buonasera e buon ascolto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e quindi diamo subito la parola ad Alberto che eh, come sapete cura la sezione economia e clima, eh, quest'oggi ci parlerà soprattutto di economia, ma lascio la parola a lui perché ha da raccontare eh, di, un, di un incontro che ha, ha avuto, insomma che c'è stato, non qui a Roma, giusto? Esatto. nel senso che sono stato invitato a Livorno per parlare del lavoro e dei problemi connessi eh, però di questo è, parlerò dopo, cioè parlerò alla fine perché mi è sembrato invece utile visto che stavo lì mezza giornata lì, penso abbastanza libero perché l'incontro era il pomeriggio l'incontro era con la libera università di Livorno che presentava, voleva parlare di lavoro, cioè sta facendo tutta una serie di incontri e parla sul lavoro, la creazione del lavoro e via dicendo. Da quando c'è questa Libera Università di Livorno? È da parecchio, cioè è una istituzione locale piccolina, insomma niente di trascendentale da quello che sono riuscito a capire però fanno un bel lavoro, fanno questa serie di incontri ogni anno E quest'anno appunto era sul lavoro e io ho presentato prima il tema del lavoro in generale, dandogli tutti i dati eccetera e poi eh, io ho fatto la sintesi di quella mia proposta di cui noi abbiamo già parlato in realtà, no? E suscitando così un po' di reazioni, devo dire niente di particolarmente eccitante, fermo restando che invece Livorno sarebbe uno dei posti in cui quel tipo di proposta eh, potrebbe funzionare meglio perché c'è una struttura di base molto elaborata, molto articolata, eh, ci sono dei beni comuni da salvaguardare ma eh, compreso il porto compreso i, quelli che loro chiamano i fossi che, sono, che è fossato intorno alla parte centrale, lì è bellissimo e C hanno due, eh, ci sono delle, hanno due eh, li chiamano cisterne, c'è il cisternino piccolo e il cisternino di città, che in realtà sono delle grosse costruzioni all'interno delle quali ci sono dei depositi di acqua mm -hmm. che sono stati costruiti all'epoca di Leopoldo II, eh, che portava l'acqua, aveva fatto tutto un, un impianto nella zona, eh, drenando le acque, quindi eh, bonificando, però soprattutto eh, creando il rifornimento dell'acqua potabile per tutta la città. E, però questi sono sostanzialmente vuoti e quindi insomma, ci sarebbe un sacco di utilizzazioni possibili. Ce n'è uno proprio in centro-centro della città e poi ce n'è uno eh, che credo sia più grande, fra l'altro che invece è un po' in periferia. E collegato a questo acquedotto che aveva costruito eh, il principe locale. Eh, però, eh, essendo lì avendo qualche ora libero, e ero guidato dai miei amici della zona, dove, perché a Livorno ho fatto vari corsi, insomma, sono abbastanza in, in, introdotto nel contesto. E ho chiesto di incontrare. i gruppi che stavano facendo qualcosa diciamo i gruppi che stavano creando lavoro sul posto e quindi volevo raccontarvi qualcosa perché mi sembra importante alternare un po' di analisi un po' generali di sistema eccetera però anche se è possibile alimentare eh, la conoscenza di realtà concrete no? che stanno facendo quelle che noi teorizziamo che si debba fare che invece non si fa da quasi nessuna parte mentre invece lì a Livorno ci sono delle basi molto interessanti allora il primo ho mangiato quindi a Luna con eh, due compagni molto bravi che adesso eh, poi manderanno un articolo e probabilmente appena arriva se volete lo possiamo mettere nel sito insomma dove così potete averlo a disposizione però lo doveva ancora scrivere insomma quindi ci vorrà un po' di tempo e mi hanno spiegato un po' la situazione e quello che stavamo facendo intanto il primo posto interessante è dove abbiamo mangiato che è una mensa molto carina tutta in ordine, tutta pulita eccetera eccetera eh, dove si mangia però vi fanno anche mh, incontri perché c'è uno spazio piuttosto grande c'è una bella cucina, il bar insomma è un posto molto carino la storia di questo posto è interessante perché nell'edificio eh, ci sono delle case occupate eh, ai piani superiori ed era rimasto sostanzialmente non utilizzato il piano terra e allora questo gruppo di compagni a un certo momento si è inserito in questo piano terra lo ha pulito completamente l'ha restaurato l'ha messo a norma addirittura, l'ha dipinto tutto quanto, ha messo degli attrezzi dentro, c'è un minimo di mobili, eccetera, eccetera. E poi improvvisamente una mattina alle otto e mezza hanno aperto, tra lo stupore dei, dei vicini, eccetera, eccetera. E ovviamente hanno poi suscitato delle reazioni, naturalmente ci sono state delle difficoltà, Però poi alla fine il Comune ha esteso anche a loro il trattamento che ha fatto agli occupanti delle, dei piani superiori, eh, cioè in sostanza se si capisco bene hanno avuto un contratto di comodato gratuito, in, in cambio loro hanno già fatto i lavori che c'è scritto nel comodato che dovevano fare, insomma in sostanza li avevano già fatti e quindi questo posto è estremamente interessante, si mangia bene. e se capisco bene sono posti di lavoro allora finché questi posti di lavoro poi bisogna vedere se sono eh, diciamo, realmente alternativi se sono eh, se sono <coughs> destinati a continuare perché il contratto c'è ma insomma c'è una scadenza e però è molto interessante là, il posto no? e soprattutto il rapporto di questo gruppo che sono circa una ventina di compagni che stanno facendo tutte queste iniziative finito il pranzo uno dei due ci ha accompagnato a vedere un altro posto cioè un'altra occupazione che è molto, inter molto interessante cioè particolarmente come posso, userei la parola raffinata adesso capirete perché nel senso che una ex caserma e il posto si chiama ex caserma occupata in realtà non è una vera e propria caserma è una, un edificio per la sussistenza per un tempo si chiamava la sussistenza cioè in pratica era il magazzino viveri per tutte le forze armate della zona quindi in realtà all'interno di questa struttura ci sono delle grandi sale che erano dei magazzini E quindi si entra, c'è un portone con un arco iniziale e poi si apre un cortile molto grande, eh, direi un giardino, però perché in fondo c'è una bellissima palma, ci sono due alberi, insomma è un posto molto carino. Molto disastrato ancora perché non è stato ancora restaurato completamente. Però è molto interessante perché c'è questo spazio realmente molto grande, aperto. Poi ci sono su quattro, sui quattro lati. Allora, intanto c'è un secondo piano, nel secondo piano c'è un'abitazione che era l'abitazione dei militari che sorvegliavano il deposito. Dove abitano i nove compagni che stanno continuamente presenti in questa struttura e ci abitano, cioè sono proprio fissi all'interno. E poi ci sono alcune famiglie, ma poche, sono, se mi ricordo male, 3-4, insomma, cioè un piccolo gruppo di persone che occupa la parte superiore, poi ci hanno fatto fare il giro del diciamo di questo cortile. Ogni stanza era una meraviglia, nel senso che uno entrava e trovava allora Belly Elenco, eh, c'era una sala cinema. con tanto di lenzuolo come schermo fisso e poltroncine di vario tipo e colore prelevate da posti vari eccetera eccetera però era una sala cinema nel senso che veniva usata in quanto tale ci fanno dei cicli eh, di film e oppure diciamo certe sere fanno dei film per, diciamo, per il pubblico e per loro stessi e quindi primo tipo di sala. Poi c'era un'altra sala che era la sala delle riunioni, delle assemblee, anche questa molto grande, eh, 30-40 sedie ovviamente scompagnate, insomma così in varie forme e colori, però anche quella molto grande. Poi un'altra era sala teatro con eh, relativo palco e si sono vantati che quando sono arrivati i 99 posse erano 300 persone in piedi all'interno di questo teatro quindi immaginatevi una sala piuttosto capiente no? e quindi questa era quasi metà del poi in fondo c'era due persone che stavano lavorando due muratori sostanzialmente che stavano preparando la cucina e la sala per mangiare la sala pranzo stava proprio a zero nel senso stavano levando il piancito insomma stavano lavorando proprio all'inizio cominciando l'altra sala l'altra volta c'era sala di registrazione completa di attrezzature eccetera eccetera funzionante quindi che veniva utilizzata continua, che viene utilizzata continuamente e tutta l'insonorizzazione è fatta non con eh, i, i famosi cestelli delle uova in uh, cartapesta no? che hanno un ottimo risultato in genere loro invece hanno fatto tutta una serie di scatole con della gomma piuma all'interno attaccate alle pareti insomma c'è tutta questa insonorizzazione molto interessante fatta tutta da loro ovviamente e più gli impianti e poi eh, a quel punto c'era l'ultima cosa Che era una sala, eh, immaginatevi una sala con una colonna centrale e quattro arcate, e in questa sala c'era una, eh, si una struttura per lo skate, cioè per quindi non c'era niente di liscio di pavimento, erano tutte superfici fatte con eh, pezzi di compensato, eccetera, che fatte a curva. Dei, si partiva dall'alto poi c'era questa curva poi si andava da un altro lato insomma c'era un percorso da fare con gli skate la formula che è molto interessante è che era un gruppo di ragazzotti che avevano chiesto se gli davano un po' di spazio insomma così in maniera e, e loro hanno trattato e questi sono, sono costruiti da solo questa sala mi hanno detto siccome non è il mio campo nel senso che, Posso andare su uno skate. Altra eh, economia dello skateboard? Eh, non lo so, adesso vediamo. Però ci sto pensando perché è stata abbastanza impressionante come visione. E questi hanno fatto tutto il lavoro. E quindi c'è un gruppo di ragazzi che ci va sistematicamente e sostengono che sia la più grande sala coperta per lo skate. Perché ovviamente impianti o aree dove si può fare all'aperto credo ce ne siano parecchi ormai. questa è coperta e quindi insomma è importante ecco, allora io ho voluto dire tutte queste cose perché mi sembra che, come dire, intanto hanno fatto una di quelle cose beh, andiamo, facciamo la sospensione e poi diamo un minimo di valutazione va bene, va bene, allora ricordiamo il numero di telefono della radio 06 49 17 50 per chi volesse interloquire con noi E adesso vi facciamo ascoltare un bel pezzo di Peter Gabriel, Don't Give Up, Non Arrenderti. Questo è il, la descrizione di questo posto, poi sono stati in un altro, accompagnati in un altro posto ancora, eh, che è la via Ernesto Rossi, che è una ex conosciuto perché era una ex eh, ASL. Dove eh, anche lì è una costruzione: un palazzo, un palazzetto eh, di quelli allineati con altri, senza cioè, integrato in una fila di costruzioni. quindi si sviluppa tutto dal basso verso l'alto e c'è un ostello della gioventù organizzato uh, letti in camerata 10 euro stanze doppie e singole quattro bagni wifi gratuito ci sono delle foto insomma una cosa molto semplice molto carina oh adesso Però... ci dirai perché i compagni ti hanno invitato lì perché non credo solo per fare il giro delle, degli edifici uh, no guarda eh, veramente Ho chiesto io di essere. Che siccome Ti sei autoinvitato? Eh, <ride> Ti sei autoinvitato? <ride> auto I compagni hanno apprezzato il fatto che uno chiedesse di andare un po' in giro. No, il problema è che eh, ho un amico molto caro che è un ex portuale, mm -hmm. eh, che ha più o meno la mia età, insomma, cioè, siamo i vecchietti della situazione, e che conosce benissimo tutte queste cose. Lui si occupa in particolare del Nicaragua, quindi è un terzo mondista antelitteram e però conosce tutti quanti e quindi va in giro sa eccetera eccetera quindi quando gli ho detto che volevo usare questo tempo che avevo libero perché l'incontro del pomeriggio cominciava alle 18 e quindi io sono arrivato a mezzogiorno e abbiamo fatto, avuto il tempo di andare in giro a fare queste altre cose oh che bello senza essere di corsa Sì, sempre eh, infatti poi ho un... dormito lì e sono ripartito mito. la mattina dopo con calma perché era in mezzo alla settimana Che invidia però... <ride> Ma quando vuoi mi sembra che 10 euro a notte vuoi andare allo sterno eh, Insomma sì. si può fare ma Avere il tempo, certo Come? No, niente, dico avere il tempo, ma non divaghiamo Va bene. Insomma, questo era una delle altre strutture anche questa funzionante eccetera poi siamo andati in un terzo posto che era anche questo un, uh, un piano terra mm. molto grande saranno stati non so, 250 200 metri quadri non so, insomma molto ampio mm. che era invece un mercato dell'usato un mercato dell'usato Uh, primo mercato nel senso che si pagava si compravano cose eccetera eccetera però era un particolarmente interessante perché intanto c'erano mobili cioè in grandi armadi sempre tutti di recupero diciamo no? cioè cose che normalmente si buttano che invece erano state recuperate e quindi c'erano cose utili per la casa quindi c'erano sedie c'erano tavoli insomma c'era una serie di poi c'erano una serie di scaffali dove c'erano una collezione di bicchieri no? oppure una collezione di altri oggetti per, per la casa e c'erano piatti, c'erano insomma una serie di cose poi c'era una parte anche interessante di attrezzature informatiche eh, sempre usate ma evidentemente rimesse a posto eccetera e quello è molto frequentato proprio dalla popolazione perché soddisfa delle esigenze di famiglie che non hanno proprio soldi allora c'erano libri io ho comprato dei libri sono riuscito a spendere in tutto 10 euro perché i prezzi erano proprio assolutamente stracciati no e anche questo però soddisfaceva un certi bisogni no quindi Io ho fatto questi tre passaggi, questi tre contatti, no? E però ho, ho fatto un sacco di riflessioni personali perché questa è anche parlando con i compagni eh, ho cercato di capire quali erano le loro prospettive dove come si stavano muovendo che idee ci avevano. Eh, quindi è stato interessante da questo punto di vista, no? Perché è una realtà intanto diversa da quella romana, cioè assomiglia più ai centri occupati di seconda generazione come vengono chiamati, cioè quelli che non necessariamente hanno delle famiglie da collocare all'interno ma che cominciano a svolgere le attività o culturali o sportive, insomma c'è eh, le organizzazioni tipo il cortocircuito, insomma c'è quel tipo di impostazione. quindi evidentemente bisognerebbe cominciare a pensarlo in maniera un po' più come posso dire intelligente nel senso che evidentemente c'è stato un passaggio quindi si continua con le occupazioni di case perché mi sembra un bisogno assolutamente fondamentale specialmente a Roma però dovremmo come dire centrare un po' di più l'attenzione su strutture di questo genere perché ci rendiamo conto questo con il reset andiamo in giro abbastanza per Roma che eh, molti municipi molte zone anche non est di estrema periferia non hanno dotazioni di nessun genere quindi non solo sono dei posti dormitorio ma eh, proprio anche volendo cioè avendo una molta buona volontà non c'è la possibilità di accedere a nulla sostanzialmente cioè o si va in centro oppure non, non si trova diciamo, dentro le mura oppure non si trovano certe strutture quindi poi una volta che uno decide di fare alcune di queste strutture poi bisogna decidere come si gestiscono a quali prezzi, con quali occupazione eccetera, eccetera insomma c'è tutto bisogno di una serie di eh, però insomma il modello è scoop diciamo come tipo di soluzione da proporre e da moltiplicare sul territorio ma poi quando C'è stato il momento del dibattito, Hai, sei partito da queste riflessioni No, no, questa, o... queste erano, eh, solo, sono stato solo, abbiamo fatto una chiacchierata no. generale così e poi mi hanno fatto visitare questa parte, perché era un'altra sede, quella ah. della, della Libera Università, era un altro discorso la Libera Università, sono persone... che si occupano di attività culturali insomma c'è una cosa diversa non erano mm -hmm. compagni occupanti o alternativi non so se è chiaro eh, Livorno è una città di antico comunismo insomma no? Quindi mm. ci stanno delle situazioni particolarmente diciamo avanzate o, com o comunque dei rapporti con le istituzioni insomma, apparentemente più facili di quelle che possiamo avere a Roma però quello che è interessante è il tipo di percorso che stanno seguendo questi compagni adesso poi lo riprendiamo in questa questione nel senso che io sto aspettando che eh, mi mandino questa, questo testo poi lo metteremo su comune.info e insomma poi me lo mando anche qua mm. e possiamo utilizzarlo e poi eventualmente facciamo delle domande o chiediamo o facciamo uno scambio non so se si potrebbero fare molte cose insomma questo era la parte che volevo raccontare. Poi, eh, non so, che altro tipo possiamo. C'hai qualche hai qualche domanda? Sì, era mh, tu mh, prima di cominciare la trasmissione mi stavi dicendo di un dibattito che si era, che si era svolto no, tra un economista e sì. un. Ti sento si la, la settimana mazzetti, Giovanni e eh, non lo so, <ride> non so <avrete> difficoltà. <ride> mazzetti e Pallante, insomma, Ma, no? Mazzetti cont contro Pallante oh. o viceversa, insomma, cioè, sì. era, era un incontro scontro, insomma, voluto e accettato in questi termini. Io non ci sono riuscito ad andare per motivi diciamo, familiari, nel senso che ero impegnato. Eh, però hanno mandato in giro del materiale. quindi se qualcuno è interessato possiamo passarlo. Eccetera. Allora facciamo un'altra brevissima pausa sì. e ricordo ancora il numero di telefono 06 49 17 50, ovviamente Radio Onda Rossa, questa è Entropia Massima. ascoltare mi si muovono le forze nella cavità orale credete che soltanto un bisonario cancellato impossibile dal mio vocabolario a tempo di rap tempo di rap prendi la parola! se si, tu puoi rifarlo non c'ho segreto questo è un dato di fatto Tieni la a girare sì, eh, quindi io so più o meno Pallante l'ho sentito varie volte e so le sue posizioni eh, io faccio parte dell'associazione per la decrescita che un, su posizioni un po' più eh, spinte diciamo rispetto a quelle di Pallante perché il movimento per la decrescita felice è in chiaramente in favore della decrescita, ne parla eccetera eccetera, però poi offre delle soluzioni eh, individuali cioè alle persone che si avvicinano che sono molto semplici ma che equivalgono a quelle che offriamo quando si parla di economia solidale cioè i consumi diversi le alternative degli stili di vita e via dicendo e invece quello che è interessante sono le critiche fatte dal professor Mazzetti il quale ha prodotto una quantità di libri notevoli quindi varrebbe la pena andare a leggerne qualcuno e soprattutto è molto critico nei confronti della decrescita E quindi nei testi che ho letto finora, perché lo sto studiando un po', ehm, cerca, attacca diciamo, sia Pallante, ma il nemico è facile, no? ma anche la Tusche, cioè quello che dice la Tusche, con delle critiche che a me lasciano un po' perplesso, devo dire. Adesso prima di dare, prima, ne parleremo, magari se tu sei d'accordo, ne parliamo una sera in maniera diffusa. perché vorrei avere un po' la visione completa di quello che ha detto io ho soltanto tre articoli quindi vorrei studiare un po' di più Sì, da quello che, che ricordo l'ho letto mh, poco insomma però mh, grosso modo eh, parla di eh, identifica la decrescita con la depressione da un punto di vista economico eh, Vabbè, questo credo che sia un pezzo della questione mm. a me preoccupa più un'altra cosa che in pratica si rifà a Marx, eh, si rifà a Keynes, quindi a un'alternativa economica. Però in realtà si rifiuta di mettere in discussione il sistema dominante, quindi tutte le sue suggestioni, le alternative che presenta, alla fine a stringere, rivanno all'interno del sistema, cioè non arriva a nessuna ipotesi di critica profonda del sistema domenica è facile eh, cioè in sostanza ripudia la decrescita cioè non entra nel, nel merito del perché la decrescita è nata e perché il pensiero della decrescita mm. eh, continua a evolvere c'è un, un po' l'identità progresso-crescita no, regresso-decrescita è, è un po' quello mm. perché in sostanza questo l'ho notato e penso di poterlo dire perché l'ho visto scritto già parecchie volte è eh, l'umanità è migliorata moltissimo nel passato, cioè tutti i tempi del passato sono stati di miglioramento continuo fate gli esempi, appunto fai degli esempi però posta, questo è il punto, posta, non parlo subito in maniera che miglioramento continuo il che da un lato è innegabile, cioè è ovvio che c'è stato un passaggio diciamo dalla barbarie o dalla parte preistorica diciamo dal primo insomma ci sono stati dei cambiamenti e chiaramente dei miglioramenti eh, però poi da un certo momento in poi e questo è il punto di attacco diciamo, di, di aggancio del meccanismo della decrescita eh, il sistema industriale così come è stato impostato eccetera eccetera Che è andato molto al di là delle previsioni di Marx, cioè è, è diventato molto più complesso, molto più articolato è diventato globale insomma, cioè sono cambiate fortemente le condizioni di cui diciamo all'interno delle quali aveva fatto la sua elaborazione Marx, che non sto dicendo che è sbagliato sto solo dicendo che sono passati 160 anni insomma, non c'è sempre da tenere conto di questo fatto e, dopodiché però eh, non si dice che Eh, siccome i danni che il sistema industriale, il sistema capitalistico ha arrecato al pianeta e all'insieme dell'umanità sono particolarmente gravi, elevati e non accennano a finire eh? e allora qualcosa bisogna pure inventare per modificare questo tipo di rapporto ora, se uno all'interno delle analisi non parla in dettaglio del progredire dei danni È chiaro che prevale una visione, è possibile avere una visione diciamo ottimistica del miglioramento continuo. Eh, io personalmente, eh, per esempio, siccome ho visto certe fasi negli ultimi 40 anni svolgersi sotto i miei occhi, eh, oggi avrei grosse difficoltà a dire. che le ultime ondate tecnologiche sono tutte positive, sono positive sul piano della scienza, sul piano delle acquisizioni, sul piano delle elaborazioni teoriche, non c'è dubbio però contemporaneamente eh, sono progredite, sono aumentate, continuano a esistere soprattutto nel senso che non è stato fatto nulla per modificare le condizioni di fame, di povertà diffusa e via dicendo, cioè in pratica io non riesco a essere ottimista da questo punto di vista, nel senso che c'è stato eh, in parallelo un peggioramento delle condizioni dell'umanità nel suo complesso per non parlare delle guerre che, allora, quindi io sono ancora più critico, se vuoi, in qualche misura, perché abbiamo fatto dei miglioramenti, abbiamo acquisito accumulato conoscenze non le abbiamo usate per quello a cui sarebbero servite le abbiamo usate per fare altre cose cioè, è ancora peggio quindi Adesso, io ripeto, io continuerò a leggere, poi magari facciamo una sintesi, vediamo come si può provare a discutere questo tipo di questioni. Sulla decrescita, un giorno magari facciamo una, un incontro dedicato a che cos'è il pensiero della decrescita, se lo no vogliamo fare. Eh, la decrescita significa semplicemente aver fatto emergere negli ultimi 15 anni, più o meno, Il fatto che il concetto di sviluppo e di un capitalismo senza limiti sono stati una iattura terribile dell'ultimo periodo e la decrescita dice soltanto eh, non si può aggiustare questo sistema, non si può apportare delle modifiche marginali o sostanziali perché è la logica stessa del sistema che sta danneggiando il pianeta, l'umanità eccetera. La decrescita dice semplicemente... smettiamo di crescere perché sta lì il nocciolo della questione ora questo che cosa significa è molto affermarlo è molto semplice no è molto come posso dire viene spontaneo dire una cosa di questo genere il problema è poi come si fa a realizzarlo e che cosa bisogna cominciare a fare soprattutto se il sistema lo permette Quindi il discorso è eh, abbastanza complesso ovviamente da fare e però comporta per esempio ogni volta che vengono fatte delle critiche alla decrescita. Sì, c'è una telefonata. Ah, se no, no, Vediamo subito voce. Ah, sì, sì. Ok. Sì, no, onda? No. Sì, ciao, buonasera da, buonasera da Alberto eh, che seguo sempre con molto interesse su Entropia Massima. e del quale come dire ho letto con eh, con molta molto interesse anche quel, quel documento che fece e che mi mandò per email. Mm. Niente, volevo soltanto però chiedergli una cosa, eh, nelle sue trasmissioni varie, insomma affrontando i vari termini, i vari i vari temi afferenti appunto all'economia e quindi eh, anche l'evoluzione adesso che ha più o meno esaminata sulla. diciamo sulla sull'impatto della tecnologia più che della scienza insomma sulla sulla nostra sulla nostra vita però non lo so forse magari non sono attento io eh, ed è probabile però eh, come dire salta sempre salti sempre a piè pari il fatto che un evento unico si è sviluppato ora in tutta la storia del genere umano da due milioni di anni a questa parte cioè questo è l'unico periodo nel quale proprio l'unico e eh, non ce ne sono stati altri in cui nel pianeta ci sono 8 miliardi di esseri umani, cioè prima magari abbiamo vissuto e rivissuto i cicli storici, economici, tutto quello che vogliamo, ma questa è l'unica volta in cui a tutti questi cicli, ricicli e così via, fasi, eh, esperimenti economici, eh, prassi, non prassi, ideologie eccetera, questa è l'unica volta in cui ci sono 8 miliardi di persone. è Possibile che non ci sia come dire una stretta collabora correlazione sul fatto che sta precipitando tutto, non più in termini di secoli, ma in termini proprio di decenni. Ciao e grazie, eh? ciao. grazie, ciao. <coughs> ma eh, la risposta da un lato è semplice, dall'altro è complessa, no? Cioè è evidente che. il modello di sviluppo che è stato seguito e direi imposto a, a scala internazionale ha permesso una espansione della popolazione molto rapida che ha un andamento eh, molto più veloce molto, un picco estremamente elevato perché a che cosa abbiamo fatto perché eh, noi abbiamo migliorato le condizioni cioè in particolare quelle sanitarie Abbiamo permesso certe produzioni, abbiamo continuato di fatto una produzione, una produzione diciamo un, un dominio di tipo coloniale, cioè un colonialismo economico non più politico a partire dagli anni Sessanta, fermo restando che ci sono ancora delle colonie in, in giro, e dov'è che la popolazione che si era difesa negli, nei decenni precedenti... perché doveva fare tanti figli per poterne vedere sopravvivere due o tre no? questa è stata la logica non ha avuto il tempo di adeguare la produzione di figli alle nuove condizioni che più o meno si sono e quindi c'è stata questa espansione della, eh, come dire, della crescita demografica assolutamente fuori controllo e su questo La risposta che doveva essere aumentiamo, diciamo cambiamo il tipo di coltivazioni aumentiamo la disponibilità di acqua, cioè eh, creare delle condizioni, aumentiamo il reddito minimo, il reddito medio queste cose non sono state fatte, questo dagli anni 60 in poi dovevano essere fatte non sono state fatte e il picco Oppure di sono fallite come la cosiddetta rivoluzione verde certo, cioè, que que quello è uno dei tanti esempi eccetera eccetera Allora, eh, cosa significa questo? Significa che noi siamo ancora oggi in grado di produrre a livello internazionale un quantitativo di cibo sufficiente per far scomparire la fame. Questo però come statistiche internazionali. E il problema è che poi la carne, il grano, eccetera, stanno in un certo numero di paesi molto limitato e non esistono... questo stesso tipo di produzione all'interno dei paesi sottosviluppati e quindi la Cina già adesso che ha superato certe soglie minime comincia a avere i, diciamo, i conflitti interni su questi due tipi di discorso e, beh, quindi noi abbiamo in sostanza questo onere mostruoso sulle spalle che non riusciamo ancora ad affrontare gli obiettivi per il millennio sono stati un fallimento mostruoso e adesso cominceremo a vedere i dati sì, quelli del 2015 Quelle che scadono nel 2015 stiamo a meno della metà per quasi tutti insomma c'è un fallimento che era previsto, era prevedibile l'abbiamo detto all'epoca quando è iniziato però non è, quello che è importante è che tutta la globalizzazione non si cura del miliardo e passa di disoccupati che stanno nel terzo mondo e i, gli immigranti, cioè quelli che cercano di uscire da questa logica perversa vengono o respinti o affogati o tagliati fuori come hanno deciso in Svizzera ieri ma con un paragone cioè, forte si potrebbe dire che la logica del produrre tanto e quindi anche tanti rifiuti attiene anche al genere umano Ci sta dal ah, punto di vista cioè, economico cioè, un surplus, un rifiuto, esatto, un, un, rifiuto è, un mercato è, non è, solvibile. Cui non, non ci si occupa, cioè è. È semplicemente si va da un'altra parte, si costruisce la città da un'altra parte. Allora, eh, il problema grosso in sostanza è che all'interno di queste analisi non viene mai fatto il calcolo di quant'è l'ammontare di sofferenza umana che noi abbiamo accumulato negli ultimi 40-50 anni. Perché se si facesse questo, e questo è destinato a continuare, perché adesso siamo a 7 miliardi e 300 milioni e eh, fra non meno di 20, in più o meno 20-22 anni saremo 9 e 200 milioni. 9 miliardi e 200 milioni Quindi è vero che c'è una curva che cresce meno velocemente anche capito, nei paesi ma, però indubbiamente l'aumento ci sarà cioè, sì, sì, il problema cioè. è la proporzione non è la, diciamo ridurre la velocità eccetera cioè, tutte le misure che sono state tentate per ridurre fisicamente la velocità di produzione di bambini sono fallite miseramente anche in Cina o anche in India dove avevano fatto degli interventi piuttosto drastici Allora, questo mi sembra la maniera corretta di affrontare il problema. Allora, in chiusura siamo andati qualche minuto oltre, c'era un ascoltatore che chiedeva anzi, richiedeva l'indirizzo di questo posto di Livorno, soprattutto dove hai detto che si mangia molto bene. E quindi per chi volesse allora, fare una allora, piacevole gita a Livorno a vedere queste realtà si auto-organizzate. Non, non ve lo so dire l'indirizzo, comunque. dai una traccia però <ride> sì. L'ostello è la mail è Ostello Livorno, tutto attaccato. chiocciolainventati.org via Ernesto Rossi 46 e eh, allora c'è l'indirizzo? no ma questo è l'ostello ah vabbè la, per la pappa è da un'altra parte ma sta lì vicino? molto vicino molto vicino quindi via Ernesto Rossi ma comunque all'ostello sanno dove va bene allora per le gite eh, Livornesi vi abbiamo detto tutto entro pia massima la prossima settimana Parlerà di energie devastanti e cominceremo a raccontarvi, se ancora non lo conoscete, dell'orrendo fracking.